Розділ 9. Я сидів у кабінеті з глухими стінами, випроставши ноги, розглядаючи носаки своїх черевиків. Уже в десято перебираючи в голові обставини цієї заплутаної справи, коли за 20 до сьомої Фелікс розчинив двері і з'явився Вульф. Знаючи, що в такий час внизу у Фелікса відвідувачів найбільше, я відразу його нагнав. Узяв у Вульфа пальто, почепив на вішалку і висловив сподівання, що поїздка в нього була цікава. У відповідь Вульф щось буркнув і сів у крісло, яке Марко Вукчич багато років тому придбав спеціально для свого товариша Ніру. Між його візитами це крісло стояло в кімнаті, де колись був особистий кабінет Марко. «Я зробив висновок», – промовив Вульф, «що наші сучасники – напівідіоти, напівгерої. Бо тільки герої здатні вижити у цій круговертій, і лише ідіотам хочеться жити в ній. Це не завжди так, висловив я свою думку. Після вечері ваше самопочуття поліпшиться. Сьогодні у Фелікса вальчнепи. Знаю, Вольф сердито глипнув на мене. Ви таке любите. Я не голодний, принаймні поки що. То як там у Хьюіта? Та нехай йому біс. Він любить те, що й ви. Я все залагодив. Сау став у великій пригоді, як завжди. Все гаразд. Я присунув собі стілець. У моєму звіті, може, буде і не все гаразд. Але і в ньому є дещо цікаве. Почну з кінця. Місіс Елтхаус запевняє, мов би ніколи не чула, щоб її син згадував ім'я Сари Дакос. А чому він мав згадувати це ім'я? В тому і вся штука. Причина й наслідок. І я докладно розповів про всі події та розмови за день, не забувши згадати й про свої витівки зі шпигами з Фабер. По суті, це було наше перше зіткнення з супротивником, і я подумав, що Вульф повинен знати, як ми поводилися. Крісло Вукчича не таке зручне, як у нас в кабінеті, і Вульф не міг, заплющивши очі, відкинутись на спинку. І все ж він почував себе тут майже як удома. Коли я скінчив, на обличчі в не ворухнувся жоден м'яз. Він навіть не розплющив очей. Три хвилини я сидів у цілковитій тиші, потім не витримав. Я, звісно, розумію, що все це вам остогиднує. Добре, що ви хоч завдали собі клопоту мене вислухати. Вам начхати на те, хто вбив Моріса Елтхауза. У голові у вас тільки карколомний трюк, який ви задумали, а хто і кого там убив, ну й його клехій матері. Вельми вам вдячний, що ви бодай не захроплили. «Бо я, бачте, людина вразлива!» Вульф розплющив очі. «Хе, я сказав, що все гаразд, і не помилився. Все гаразд. Але не слід було спинятися на півдорозі. Ту дівку ви могли б запросити прийти сюди вдень, а не ввечері». Як йому головою. «Вам не тільки все остогидло, до вас іще не зразу все й доходить. Ви казали, що нас більше влаштує друга версія. І ми, певна річ...» Прагнемо знайти хоч якийсь шанс її довести. Сара Дакос була в тому будинку, коли не під час убивства, то невдовзі після нього. Може вона якимось чином стала нам в пригоді? Якщо ви хочете...» Двері розчинились і війшов з повним підносом П'єр. «Я глянув на годинник. Чверть на восьму». Виходить, це Вульф дав Феліксові таке розпорядження. «Господи!» Принаймні, одного правила він ще додержується – і, звичайно ж, не відмовиться ще від одного. Ніяких ділових розмов за столом. Вульф підвівся і вийшов з кімнати помити руки. Коли він повернувся, П'єр уже поставив устриці і стояв готовий підсунути Вульфові крісло. Вульф сів, підхопив на виделку устрицю і, поклавши її до рота, спробував роздушити спершу язиком, а потім зубами. Нарешті проковтнув і кивнувши головою промовив. Містер Хьюїт вивів чотири гібриди Мілтонія Сандерія і Одонглосум Пірамус. Одному з них навіть варто дати ім'я. Отже, вони знайшли там час оглянути оранжерею. Десь у пів на десяту з'явився Фелікс і попросив дозволу відірвати нас на хвилину від вечері. Він прийшов порадитись, як переправити з Франції літаком лангустів. А насправді виявилося, що Фелікс хотів лише заручитися згодою Вульфа на морожені лангусти. Проте в нього, звичайно, ж нічого не виходило. Та Фелікс стояв на своєму, і вони з Вульфом усе ще сперечалися, коли П'єр завів до кімнати Сару Дакос. Вона з'явилась у призначений час. Я взяв в неї пальто, запропонував кави, і вона не відмовилася. Я посадив її за стіл і, зачекавши, поки Фелікс піде, відрекомендував Вульфові. Вульф узявся б оцінити на погляд чоловіка, але в жодному разі не жінку. Він глибоко переконаний, що будь-яке враження, яке справляє жінка, омамливе. Заговоривши до гості, він, звісно, очей убіг не одвіз і висловив сподівання, що місіс Бранер переказала їй розмову зі мною. Сьогодні міс Дакос була не така жвава, як минулого разу в кабінеті місіс Бранер, і її карі очі теж блищали не так. Місіс Браннер сказала, нібито міс Дакос просто розводила теревені. Але тепер, коли дівчину послали на розмову з Ніру Вульфом, вона очевидно збагнула, що натеревенила зайву. «Так, місіс Браннер мені сказала», – нарешті відповіла дівчина. Вульф примружився і пильно подивився на неї. Світло тут було не таке яскраве, як у кабінеті місіс Браннер. Та й очі у міс Дакос були сьогодні стомлені від роботи. «Мене цікавить усе пов'язане з Морісом Елтхаусом», – сказав Вульф. «Ви добре його знали?» «Ні, не дуже», – похитала вона головою. «Ви жили з ним в одному будинку». «Так, але в Нью-Йорку, як ви знаєте, це ще нічого не означає». «Я переїхала в той будинок десь рік тому, і коли ми якось зустрілися в під'їзді, Тобо то я пригадали, що вже бачились у кабінеті місіс Брунер. Містер Алтхаус був там за тим чоловіком, оделом. Після того ми вряди годи удвох вечеряли разів зо два на місяць. В інтимні взаємини це не переросло. Ні. Незалежно від того, що ви називаєте інтимними взаєминами. Таких взаємин у нас не було. Тоді з цим усе ясно. Можна перейти до діла. Того вечора у п'ятницю, 20 листопада, ви часом не вечеряли тоді з містером Адхаузом? Ні. Але ж вас не було вдома? Не було. Я ходила до нової школи на лекцію. Самі. Сарадакос усміхнулася. Ви схожі на містера Гудвіна. Теж намагаєтесь довести, що ви детектив. Так, я ходила сама. Лекція була про фотографію. Я люблю фотографувати. Коли ви повернулись додому? Незадовго до 11:00, хвилин за 10. Об 11:00 я хотіла послухати випуск новин. А потім спробуйте пригадати все якомога точніше. Мені особливо нема чого пригадувати. Пішла в будинок і піднялася сходами. Всього на один поверх до своєї квартири. Скинула пальто, випила трохи води і почала роздягатись. Коли це чую, по сходах хтось йде, так наче крадеться. Це мене здивувало. То воно там, думаю, так ходить? У нашому будинку всього чотири поверхи, а жінки з четвертого поверху вдома саме не було. Поїхала до Флоріди. Я ступила до вікна і трохи його прочинила, щоб тільки вистрамити голову. З будинку вийшло троє чоловіків, повернули ліворуч і швидко попростували за ріг. Ніс Дакос руками. Оце і все. Вони не чули, як ви прочинили вікно? Ніхто з них не озирнувся. Ні. Я прочинила вікно, ще перше, ніж вони вийшли з будинку. Вони розмовляли між собою? Ні. Ви їх розгляділи? Хоча б одного з них. Ні, звичайно, ні. Звичайно, зовсім не обов'язкове. Отже, не розгляділи. Ні. Ви могли б їх упізнати? Ні, я ж би не бачила їх в обличчя. Ви не помітили в них чогось особливого, характерних рис? Скажімо, зріст, манера ходити... «Ну, ні. То не помітили. Ні. Після цього вилягли спати. Так, війшовши до квартири, ще до того, як почули на сходах кроки, ви не почули якоїсь грюкоту на горі у квартирі містера Альтхауса? Я не звернула уваги. Я ходила по квартирі, скидала і ховала пальто. Крім того, я відкрутила кран і ждала, поки потече холодна вода, а в його кімнаті на підлозі грубий килим. Ви бували в нього?» Міс Дакос кинула головою. Кілька разів. Три чи чотири рази. Перед тим, як іти на вечерю, ми випивали по чарочці. Дівчина взяла чашку, рука в неї тремтіла. Я зауважив, що її кава вже певно прохолола і запропонував долити гарячої. Але Міс Дакос попросила не турбуватись і піднесла до губів чашку. Вульф налив собі кави сам і теж зробив ковток. Коли і як позвався він. – Ви дізналися, що містера Елтхауса вбито? – Вранці. – В суботу я не працюю і встаю пізно. Прийшла Айрін, прибиральниця, і постукала до мене в двері. Це було після дев'ятої. – То це ви позвонили в поліцію? – Так. – Ви їм сказали, що бачили, як із будинку виходило троє чоловіків? – Так. – Ви сказали, що, на вашу думку, то були співробітники ФБР? «Ні, це було… Я… Я була ніби шокована. Доти я зроду не бачила покійників, хіба що тільки в труні. Коли ви сказали, місіс Бранер, що на вашу думку, то були співробітники ФБР?» Сара замислилась, нерішуче повирушила губами «У понеділок. Чому ви вирішили, що то співробітники ФБР? Вони мали такий вигляд. Молоді постаті, так би мовити, атлетичні». «І те, як вони йшли?» «Ви ж сказали, що не помітили нічого особливого». «Так, звичайно, це не було особливого, я не помітила нічого», – дівчина прикусила губу. «Я здогадувалася, що ви запитаєте мене про це. Мені здається, я повинна признатися. Гадаю, головна причина того, що я так сказала, місіс Бранер, це те, що я знала про її ставлення до ФБР. Я не раз чула, як вона відгукувалась про ту книжку». І подумала, що їй імпонуватиме. Я хочу сказати, це мало відповідати її ставленню до ФБР. Я розумію, як це звучить, але сподіваюся, ви не розповісте про це, місіс Бранер. Я скажу їй тільки те, що буде потрібно для справи. Вульф взяв чашку, надпив кагу, поставив чашку і глянув на мене. Арчі. Всього одне чи двоє невеличких запитань. Я перевів погляд на Сару Дакос. І вона подивилась на мене. Коли карі очі дивляться просто на вас, вони здаються ще темнішими. Поліцейські, звісно, цікавились, коли ви бачились з в останнє. Коли це було? За три дні до, до тієї п'ятниці, у вівторок уранці, ми випадково зустрілися в під'їзді й побалакали хвилини дві. Проте, про Се, він розповідав вам, що готує статтю про ФБР? Ні, про свою роботу він ніколи зі мною не розмовляв. Коли ви востаннє з ним обідали чи, може, вечеряли? Напевно, не пам'ятаю. Приблизно за місяць перед тим, як це сталося. Десь у жовтні. Ми разом вечеряли. У ресторані? Так, в одному недорогому, німецькому. Ви коли-небудь бачилися з міс Меріан Хінклі? Меріан Хінклі? Ні. А з чоловіком на ім'я Вінсент Ярмек? Ні. З Тімоті Квейлом? Ні. А коли-небудь згадував про вас ці імена? Не пам'ятаю, може й згадував. Я звів брови і глянув на Вульфа. Він з пів дивився на Сару Дакус, гмукнув і нарешті сказав дівчині, що навряд її розповідь нам знадобиться. Отож вони лебонь марно згаяли вечір. Ще не доказав він цих слів, як я встав, узяв її пальто, і коли й вона підвелася, допоміг їй одягтися. Вульф лишився сидіти в кріслі. Він взагалі рідко встає, коли вітається чи прощається жінка. Може в нього і щодо цього є своє правило, однак справжньої причини такої її оповедінки я ніколи не знав. Міс Дакос попросила мене не завдавати собі клопоту, не проведжати її вниз. Однак я, бажаючи показати, що не всі приватні детективи так погано виховані, пішов провести дівчину на вулиці. На тротуарі, поки швейцар підкликав таксі, вона сперлась мою руку і сказала, що буде нам дуже вдячна, коли ми не розповімо місіс Бранер про її признання, і я поплескав сару по плечі. Цей жест може означати, що завгодно від вибачення до обіцянки. І тільки той, хто плескає, знає, що саме має на увазі. Коли я знов піднявся до кімнати на горі, Вульф так само сидів у кріслі, склавши руки на животі, переплівши пальці. Я причинив за собою двері, повернувся до нього, і він пробурмотів. Вона бреше. Ну, звичайно, відповів я і сів. Чого ви хай вам чорт так певні? Ну, гаразд, промовив я. Щоб не тягти кота за хвіст, скажемо навпростець. На гарненьких жіночках я розуміюся. А ви ні. Ви не намагаєтеся цього робити. Таке, зрештою, ваше правило. Та навіть вам слід усвідомлювати, що не така вона дурненька, аби торочити Місіс Брунер всю оту міснітницю про агентів ФБР лише задля того, вона, бачте, подумала, ніби то її господині буде приємно про це чути. Я взагалі маю сумнів, чи справді вона така простачка. Однак дівчина сказала про це місіс Брунер, хоча мала для цього свої причини. Ні, вона не просто стала розводитися про те, як вони там ходять. Так. Вона мала поважну, тільки сам Бог знає, яку причину говорити про це. Ось одне припущення з десяти можливих. Коли Сара Дакос підійшла до своїх дверей і почула на горі стук грюк, то піднялася на поверх вище, стала прислухатися під дверима Альтхауса, про щось важливе довідалася. Мені це не довподобано, бо коли так було, то чого вона не розповіла про це поліції? Мені здається, вона щось знає але не хоче прибовкатись. Наприклад, що Аутхаус працював на ФБР. Він... Звідки вона про це знає? О, їхні взаємини зайшли досить далеко і стали інтимними. Те, що вона сказала, найпростіша для всіх жінок брехня. Вони повторюють її ось уже 10 тисяч років. Адже це вельми зручно. Обоє жили в одному будинку, він жінок не цурався, а вона ж не якась там сара Моріс сам їй про все розповів. Сказав навіть, що ФБРівці можуть непрохано прийти до нього, коли його не буде вдома. Тож вона й піднялась нагору подивитися, чи він удома. А вже ж. По тому як переконалася, що ті троє пішли. Але квартира була замкнена. ключа вона не мала, а наступні дзвінки ніхто не озивався. В кожній разі я тільки відповідаю на ваше запитання. Чи міст Дако збреше? «Так, вона бреше. Тоді ми повинні знати правду. Добудьте її». Цього й слід було сподіватися. Вульф, звичайно, не думає, що я піду з дівчиною до Фламінго, кілька годин з нею потанцюю і до кінця вечора знатиму про всі її найглибші таємниці. Одначе він вдає, нібито на це сподівається, і гадає, що цим заохочує мене докладати ще більших старань. «Треба поміркувати», – відповів я. «Поміркую про це пізніше, на кушетці. Ви не проти змінити тему розмови?» «Вчора ввечері ви запитали, чи не можу я придумати якоїсь ходу, щоб примусив Берега повірити, нібито Алтхауза вбив хтось із його людей?» «Я відповів, що не можу. Але я так і придумав. Вони відкрито стежать за Сарою Дакос. Отож тепер знають, що вона приходила сюди. І майже певні, що тут були й ви». Відомо їм і те, що живе дівчина на Арбор Стріт, 63. Але вони не здогадуються, що вона чула чи бачила тієї ночі. Тому їм і не втямки, що Сара нам розповіла. Але вони припустять, що мова йшла про ту ніч. Це має нам допомогти. Може і так. Отже, все гаразд. Отожбо. Якщо ми візьмемо таксі, поїдемо додому до Кремера, посидемо годинку в нього, вони впевняться – «Що ми довідалися від Сари Дакос щось гаряченьке, проте не розкрите вбивство. Це, напевно, нам допоможе». Вульф покитав головою. Видали містерові Кремеру наше слово честі. Воно поширюється тільки на нашу з ним минулу зустріч і розмову. Ми їдемо до нього ось чого». Намагаючись щось з'ясувати про ФБР, ми зацікавилися самим Моррісом Альтхаусом, який працював на них і був убитий а Сара Дакус дещо розповіла нам про вбивство. І, як нам здається, про це варто знати Кремерові. Отож, наше слово честі залишається твердим, як криця. Котра година? Я подивився на годину. За три хвилини десята. Містер Кремер уже, мабуть, ліг спати, а в нас немає для нього нічого путнього. Чого ж у Біса немає? У нас є одна людина, яка має підстави вважати, що то були агенти ФБР. Але свої відомості та людина приховує. Це буде легка здобич для Кремера. Ні, це наша здобич. Міс Дакос ми віддамо містерові Кремеру тільки після того, як вона не буде нам потрібна. Вульф посунув назад крісло. Добудьте правду від неї. Завтра ж. Я стомився. Ми їдемо додому. І спати. Розділ 10. В суботу о 10.35 ранку я відімкнув ключем в двері будинку номер 63 на Арбор-стріт. Піднявся дерев'яними сходами на третій поверх, потім скористався другим ключем і війшов до квартири, яка належала Морісові Елтхаусу. Я вирішив добути правду від Сари Дакос власним шляхом. Щиро кажучи, цей шлях був кружний, а надто як узяти до уваги те, що часу залишалося обмаль. Але так було простіше домогтися наслідків, ніж запрошуючи дівчину на цілий вечір танцювати до фламінго. Те, що час у нас було обмаль, підтверджували повідомлення на 28-й сторінці в газети, яку я проглядав за сніданком на кухні. Під заголовком «Триматимуть на щастя кулаки» писалося таке. Члени 10 арестологів, одного нью-йоркського клубу-гурманів з обмеженим доступом, як видно, не вірять тому, що історії повторюються. Льюіс Хьюіт, капіталіст, людина вищого світу, знавець орхідей і гурман, у четвер, 14 січня, влаштовує у себе вдома в Норд-Коуві, Лонг-Айленд, прийом для членів клубу. Меню складає Ніро Вульф, знаменитий приватний детектив. Страви готуватиме кухар містера Вульфа Фрітс Бреннер. Містер Вульф і Арчі Гудвін, його довірений помічник, запрошені на вечерю як гості. Ця звістка викликає згадку про випадок за вечерю в домі корабельного магната Бенджамена Шрайвера. Це сталося 1 квітня 1958 року. Страви готував також містер Бреннер. А містер Вульф і містер Гудвін теж були гістю. Один із десяти гурманів Вінсент Пайл, глава маклерської фірми з Олл-стріту, Помер від отруєння миш'яков, знайденим у першій страві, яку йому подав Керол Енпіс, визнаний згодом винним убивстві. Вчора репортер Тайму, пригадавши цей випадок, зателефонував містеру Хьюіту і поцікавився, чи ніхто з десяти арестологів. Слово «арестологія» означає «наука про їжу». Не відмовився приїхати на прийом. Містер Хьюіт відповів, що ні. А коли репортер спитав, чи не сидітиме містер Хьюіт, тримаючи на щастя кулаки, містер Хьюіт заявив, «Як же я триматиму кулаки на щастя? Адже тоді я не зможу уродувати ножем та виделкою. Це буде, звичайно, чудова вечеря». Щодо цього дня четверга, 14 січня, у нас із Вульфом дійшло до вельми бурхливої суперечки. Це було в четверг увечері. Я стояв на тому, щоб у газеті, Певної дати не вказували, а тільки повідомили десь так. У цьому місяці – одного з вечорів. Але Вульф заявив, що Хьюіт, обзвонюючи своїх колег, членів клубу, однаково муситиме назвати їм день зустрічі. Я заперечив, мовляв, ну то що. Хьюіт може їм сказати, що точної дати ще не визначено. Все залежить від того, коли фріцеві прийшлють із Франції літаком якісь делікатеси. Адже гурмани люблять всілякі вітребеньки, доставлені літаком із самої Франції. Однак вульф затявся, а тепер у нас зв'язані руки ноги. Залишилось усього 5 днів. Хоч кружний шлях до Сари Дакос мені, власне, не подобався, але це був, мабуть, єдиний надійний шлях. Одразу після сніданку я подзвонив місіс Елтхаус і спитав, чи вона не приділить мені хвилин 10. Жінка згодилась. І я, певна річ, небайдужий до того, чи за мною стежать, пішов. Чим більше вони переконуватимуться, що мене цікавить тільки вбивство Елтхауса, тим краще. Місіс Елтхаус, я сказав, що у справі є певні зрушення. Мовляв, розповімо про них, коли все стане ясніше. І було б дуже добре, якби вона дозволила мені оглянути синову квартиру, те, що мені лишилося. Місіс Елтхаус відповіла, що там усе лишилося так, як і було. Контракт на оренду закінчується майже через рік, а піднаймати квартиру вони, мовляв, не пробували. Меблів теж не переставлялось, і поліція, наскільки їй відомо, нічого там не чіпала. Принаймні, дозволу на це не питала. Я пообіцяв, що коли дістану від місіс Елтхаус дозвіл оглянути квартиру, то сам нічого звідти не візьму. І вона тут таки вийшла і принесла ключі. Навіть не зателефонувавши адвокатові чи своєму чоловікові. Мабуть, як викликав симпатію у літніх жінок більше, ніж у молодих. Тільки не надумайте сказати про це Вольфу. Отож у суботу вранці, о 10.35, я війшов до квартири покійного Моріса Альтхауса, замкнув за собою двері і розвернувся. Квартира мала зовсім непоганий вигляд, якщо не брати до уваги картину. Розісланий на всю підлогу килим був, як і сказала Сара Дакос, грубий. Перед широкою кушеткою стояв столик для кави. Біля торшера – добротне крісло. Далі – чотири стільці, невеличкий журнальний столик з чудовнацьким залізним витвором, що його склепав, певно, який-небудь хлопчина зізнайдено в гаражі брухту. І великий письмовий стіл. На ньому не було нічого, крім телефону, друкарської машинки на підставці. Одна стіна майже до стелі була заставлена полицями, повними книжок. А про картини на стінах. Чи менше розповідати, тим краще. Вони вельми придалися б для Вікторини, і учасники намагалися б угадати, що там намальовано. Так розважалися б. Тільки навряд чи, хоч одна людина дала б правильну відповідь. Я кинув пальто й капелюх на кушетку і обійшов в квартиру. Дві стіні шафи у вітальні. Ванна, невеличка кухня. Спальня з єдиним ліжком, комод, тумбочка, два стільці, набита одягом, стіна, шафа. На тумбочці фотокартка батька і матері в рамці. Отже, від сім'ї Моріс не відсурався, а тільки від Пегі Пілігрім. Я вернувся до вітальні і заходився оглядати все В кімнаті було темно, на вікнах висіли рудувато-коричні штори, і я вімкнув світло. На всьому лежав грубий шар пилу. Однак я прийшов сюди з дозволу відомого господаря і не завдавав собі клопоту натягти рукавички. Я, звичайно, не сподівався знайти тут щось таке, що безпосередньо вказувало б на когось чи на щось, а особливо після того, як у квартирі вже побувала поліція. Проте поліцейські не мали на оці нікого нічого певного, а я мав Сару Дакос. Звичайно, вам би хотілося мати докладний перелік усього, що я бачив в квартирі, а надто того, що було в шухлядах та шафах. Та це зайняло б забагато місця. Згадаю тільки про одну річ – 384 сторінки рукопису незакінченого роману. Я прочитав півтори сторінки, та щоб переглянути весь рукопис і дізнатися, чи не йдеться в ньому про дівчину, схожу на Сару Дакос, треба було згаяти цілий день. Те єдине, про що слід іще сказати, лежало на дні шухляди комода в спальні. Серед усякої всячини там було з десяток чи з близько десятка фотографій. Саредакос я не побачив на жодній. Зате знайшов один знімок, де був сам Моріс Елтхаус. Він лежав на боці на кушетці у вітальні зовсім роздягнений. Досі мені не доводилось бачити Моріса голим, бо на знімках у газет він завжди був пристойно вдягнений. Елтхаус мав чудовий вигляд, добре розвинені м'язи, ані натяку на черево. Однак те, що я угледів на звороті фотокартки, було куди цікавіше. Чиясь рука написала там вірш чи уривок з вірша. Оскільки оглянути квартиру мені все одно дозволило, то я маю право процитувати ці рядки. «Коханче сміливий, як палко юнку, цілуєш ти. час близька, близька твоя мета і нові поцілунки. Тобі повік її любить, а її цвісти». З усією світовою поезією я, звісно, не знайомий. Проте вдома у Лілі Роуен ціла полиця збірок. І часом за певних обставин вона просить мене прочитати вголос той чи той вірш. Отож, я був глибоко певний, що вже десь читав ці рядки. Тільки тут у них було щось не так. Я спробував розібратися в чому річ, але в мене нічого не вийшло. Так чи інак, а слід було з'ясувати, хто зробив той напис на звороті фотокартки. Не Альтхаус, ні. Я бачив його почерк на всіляких паперах. Може, Сара Такос? Коли так, то це вже не абище. Це вже дуже багато. Я поклав фотокартку на комод і ще цілу годину провадив пошуки, хоч і марні. Я обіцяв місіс Альтхаус нічого не брати без її дозволу, але спокуса була надто велика. Звичайно, я міг би взяти цю фотокартку. Не винести з будинку певна річ, а тільки зійти поверхом нижче до Сари Дакос, якщо вона вдома, а де ж би їй бути у суботу, показати знімок і запитати. Це ви написали? Такий шлях був справді спокусливий, бо здавався простим і легким. Однак надто вже простим, хай йому чорт. Але ж я мушу додержуватись кружного шляху. Я замкнув квартиру, вийшов з будинку і з телефонної будки подзвонив місіс Бранер. Я сказав, що маю до неї запитання і хочу приїхати. Місіс Бранер пообіцяла ждати мене вдома до першої години. Було ще тільки 20 хвилин на першу. Я вийшов з будинку і зупинив таксі. Чекаючи на мене, місіс Бранер сиділа за письмовим столом у себе в кабінеті, переглядала папери. Спершу вона поцікавилась, чи приходила до нас учора, як ми умовлялися, міс Дакос. Зауваживши, що всупереч її сподіванням, увечері Сара їй не подзвонила. Я відповів, що дівчина приходила і Вельми нам допомогла. Я зумисно наголосив на слові «Вельми», адже в кабінеті місіс Браунер, можливо, стояли потайні мікрофони. Потім я сів ближче, нахилився до неї і зашепотів. «Ви не проти, якщо ми поговоримо пошепки?» Місіс Браунер невдоволено глянула на мене. «Це просто смішно». А ж, смішно, знову прошепотів я. Зате так надійніше. Багато вам розмовляти не доведеться. Мені треба тільки одержати від вас зразок почерку Міздакос. Дакос. Що завгодно. Будь-які її нотатки чи записка до вас. Я розумію, вам це здається неабияк смішним. Але повірте, нічого смішного тут немає. Не вимагайте від мене пояснень, бо дати їх я не маю права. Я виконую інструкції. Або ви довіряєте містору Вульфу вести вашу справу, або не довіряєте. Але на Бога чому? – почала вона, проте я завбачливо підніс руку. Якщо ви не бажаєте розмовляти пошипки, – промовив я, – дайте мені те, що я прошу, і я піду. Коли через 5 хвилин я виходив з будинку, з двома зразками почерку Сари Дакос у кишені, нотатки з 9 слів на аркушику з настільного календаря, і записка на шість рядків до місіс Бранер. я був певний, що літні жінки – головна опора країни. Місіс Бранер так і не сказала пошибки жодного слова. Вона мовчки покопалася в шухляді, знайшла записку, потім вирвала з календаря аркушик, передала і те, і те мені, і трохи гучніше, ніж звичайно, промовивши «Повідомте, коли з'ясується щось таке, що я маю знати». Взялася вивчати один із своїх паперів. От уже клієнт. Повертаючись у таксі на Arbor Street, я почав розглядати зразки почерку Сари Дакос. І коли виходив на третій поверх будинку 63, майже не мав сумнівів. В квартирі я взяв з комода спальню-фотокартку, зручно вмостився в глибокому кріслі під торшером у вітальні і узявся порівнювати почерки. Я не експерт-графолог, але не треба було бути великим фахівцем, щоб переконатися. Записку до місіс Браннер, кілька слів у календарі, а також чотири рядки на звороті фотокартки, написала одна рука. Може, та сама людина зробила знімок. Однак це вже не мало значення. Висновок я зробив. Так, я зробив висновок. Пам'ять зрадила Сарі Дакус, коли вона запевняла, що їх взаємини з Морісом Аутхаусом не стали інтимними. Переді мною стояла проблема. Подзвонити місіс Аутхаусу, і спитати дозволу взяти цю фотокартку з собою, чи залишити її тут. Я вирішив, що кидати її в квартирі – надто великий ризик. Сара може якимось чином сюди проникнути, розшукати фотокартку і забрати її. Я взяв зі столу аркуш чистого паперу загорнув у нього фотокартку. Вона досить широка, як на мою нагрудну кишеню, однак я все ж таки обережно її всунув. Потім ще раз розвернувся довкола, просто так, за звичкою, аби тільки переконатися, що все залишилося на своїх місцях. І вийшов зі здобичу з квартири. Проходячи повз двері Сари Дакос, я послав її рукою поцілунок. Але тут мені спало на думку, що ці двері заслуговують на щось більше, ніж поцілунок. І я вернувся оглянути замок. Він виявився тієї самої і досить простої системи Бермат, що й у дверях Елтхауса. З тієї самої телефонної будки, з якої я дзвонив місіс Бранер, я зателефонував тепер місіс Алтхаус. Сказав, що залишив у квартирі все так, як було, і спитав, чи треба повертати її ключі негайно. Місіс Алтхаус відповіла, що їй однаково. Нехай буде так, як мені зручніше. До речі, мовив я, коли ви не проти, я візьму одну річ – фотографію чоловіка. Я знайшов її шухляді і хочу, щоб того чоловіка хто-небудь упізнав. Граст, місіс Алтхаус відповіла, що я дуже загадкова людина, однак заперечувати не стала. А мені закортіло їй сказати, що я думаю про літніх жінок, але потім передумав. Для цього ми з нею ще мало знайомі. Я набрав інший номер, попросив жінку, яка взяла трубку, її звали Мімі, покликати міс Роуан і за хвилю почув знайомий голос. Ленч через 10 хвилин, приходь. Знаєш, ти занадто молода для мене. Я дійшов в висновку, що жінки до 50 років гадай, які вони? Які? Нудні. Ось найкраще для цього слово. По-твоєму, найкраще саме це слово? Гаразд. Про одну з них я подумаю і відповім тобі сьогодні ввечері. Мушу тебе про щось попередити, про щось запитати. Попередження. Опівночі я мушу бути вдома. «Я, бачно, чую тепер у кабінеті, і... Я тобі все поясню, коли прийду». «Господи Боже, він що, пустив пожельців у твою кімнату?» «По суті так, на одну ніч. Але годі про це. Почекай хвилинку». Я переклав трубку в праву руку, а лівою дістав з кишені фотокартку. «Тут у мене один віршик, послухай». Я проникливо прочитав у трубку ті чотири рядки і спитав. «Ти знаєш цей вірш?» Звичайно, і ти знаєш. Ні, я не знаю. Хоч він і здається мені знайомим. пак. Звідки ти його читаєш? Розкажу іншим разом. То що це таке? Це перероблені чотири останні рядки другої строфи Оди до грецької урни «Дяона Кітса. Взагалі непогано придумано. Тільки кому це збрило в голову передражнювати Кіцца? Ескамілію. Ти досить непоганий детектив. Танцюєш як бог, у тебе чимало інших видатних чеснот, але інтелектуалом ти ніколи не будеш. Приходь, почитаєш мені голос кіцем. Я відповів, що вона таки зануда. Почепив трубку, сховав до кишені фотокартку і вийшовши з будки, вже в п'яте за останні 5 годин сів у таксі. Дарма. Наша клієнтка не збідніє. Була за 5 хвилин друга, коли я скинув передпокої покої пальтою капелюху. Підійшов до дверей їдальні, сказав Вульфові, який сидів за столом, що, здається, піде сніг. І рушив на кухню. Спізнившись на обід чи вечерю, я ніколи не сідаю до столу разом з Вульфом. Ми вмовилися, що коли один уже смакує пирогом чи повидлом, то другому не варто поспішати з м'ясом або рибою. Це буде погано для його травлення. Фріс поклав на столик, за яким я снідаю, ніж саведелку, приніс те, що лишилося від голубої риби, і я поцікавився, як у нього справи з меню на вечірку в четверг. «Я про це не розмовляв», – відповів Фріц. «Тепер я взагалі ні про що не розмовляю, Арчі. Перед ленчем він просидів у моїй кімнаті понад годину, бесідуючи зі мною при гучно ввімкненому телевізорі. Якщо це так небезпечно, то я взагалі не розтулятиму рота». Я сказав Фрісові, що скоро вже все уладнається. Він зняв догори руку і промовив по-французькому. «О боже, боже!» Поївши, я пішов до кабінету. Вульф стояв біля глобуса, насупивши брови, прокручував його. Чоловік, котрий подарував Вульфові цей глобус, найбільший з тих, що мені взагалі випадало бачити, навіть не здогадувався, яку послугу йому зробить. Щоразу? Коли обставини дуже ускладнювались і Вульфові хотілося втити світ за очі, він підходив до глобуса і вибирав, куди б його дременути. Сміх та й годі. Коли я війшов, Вульф запитав, чи є новини. Я кивнув головою, він сів за стіл, а я, вимкнувши приймач, поставив жовтий стілець ближче до його крісла і про все допив. Це зайняло небагато часу, бо ніяких розмов переказувати не треба було. Я розповів тільки про події. Про дзвінок до лілії Роулен я не згадав. Це було суто приватна справа. Вульф двічі прочитав рядки на звороті фотокартки і повернув її мені, зауваживши, що в Дакос непогане чуття ритму. «Я ж вам казав, вона не така дурна», – відповів я. Досить правно перелицювала останні чотири рядки другої строфи Оди до грецької урни Джона Кітса. Вульф примружив очі і глянув на мене. «Звідки це ви сто чортів знаєте? Ми вже читали кітса?» Я знизав плечима. «Ще в дитинстві, коли жив вагаю. Ви ж бо знаєте, у мене чіпка пам'ять. Я на неї не хвалюся, але ось цим можу похвалитися». Я поплескав до по фотокарці. Тепер нам зрозуміло, чого вона брехала. Вона вплутана в це діло. Можливо, не дуже серйозно. Може, вона просто не хотіла признатися, що була з ним у близьких стосунках?» Таких близьких, що він навіть розповів їй про ФБР. А може вона замішана, дуже серйозно. І як палко-юнку цілуєш ти. Або тобі по її любить. Але він заявив, що збирається дружитись з найіншій. І вона застрелила його. Може навіть з його ж таки револьвера. Це друга версія, яка поки що влаштовує нас більше. Але вивезти місць Дакос на чисту воду буде нелегко. Особливо, коли їй пощастить довести, що вона була на тій лекції, а з'ясувати, коли вона звідти пішла, дуже важко. Може, вона взагалі там і не була, а провела вечір на Arbor Street 63 зі своїм коханцем Сміливим і застрелила його перед тим, як з'явилися Фаберівці. Вас така версія приваблює? Як припущення, так. Тоді мені треба взятися за ту лекцію. Міс Дакос може мати безперечне алібі. Як твердить Кремер, феберівці пішли десь об 11:00 й і певна річ обшукали квартиру. Байдуже, вбили Альтхауза вони чи не вони? Матеріали, які він зібрав, феберівці прихопили з собою. Отже, вони з'явилися туди не пізніше 10.30 чи навіть 10.40. Якщо Альтхауза застрелила Сара Дакос, то вона встигла вийти з квартири до їхнього приїзду. Нова школа на 12-й вулиці. Якщо хто-небудь бачив там Сауру десь о 10-й, чи навіть 35, під неї не підкопаєшся. Я почну розпитувати. Ні. Ні. Ні. Якщо Фебер про це дізнається, чи то вистежать вас, чи то ви самі десь схибите, воно одразу збагне, що ми серйозно допускаємо причетність до вбивства Саридакос. І це матиме для нас катастрофічні наслідки. Нам слід підтримувати в них думку, нібито ми певні, що Моріса Елтхауса застрелив один із співробітників Федерального бюро розслідувань. І тепер лише збираємо докази. В противному разі всі наші приготування до четверга нічого не дадуть. Щоб забезпечити свої фланги, нам треба було переконатися, що міс Дако збрехала, і ви це довели. Так, вона збрехала. чудово. І збрехала вона для того, щоб приховати свої інтимні взаємини з Аутхаузом і не компрометувати себе. Це нас влаштовує. А в чому полягає її причетність до справи? Тільки в інтимних взаєминах, яких дівчині не хочеться відкривати, чи в безпосередньому вбивстві Альтхауза, це для нас великого значення немає. Кремер буде радий довідатись про це. Адже це він не він нас на слід. Я побачуся з Кремером і втішую. Пхе! Коли завершимо справу, на яку нас найняли, тішимо самих себе. Ось тоді згадаємо про свої зобов'язання перед Кремером. І якщо ми вирішимо, що це не коштуватиме нам особливих зусиль, ми назвемо йому вбивцю. Коли ним виявиться не агент ФБР, як гадає і сподівається Кремер, він нам не подякує. Але й ми не муситимемо перед ним вибачатися. Виходить, до четверга про бивство забудемо. «Так. Чудово. Сьогодні і завтра агентства не працюють. Отже до понеділка Хьюіт не почне добирати людей. Сьогодні ввечері я буду у Фламінго. Це про всяк випадок. Наприклад, якщо позвонить Хьюіт і скаже, нібито побачив, що справа виявилась занадто марудною і нам слід пошукати когось іншого. А на завтра, міс Роуен запросила гостей на суботній ленч із танцями. І після всього я ще залишуся допомогти їй витрусити попільнички. Ви маєте які набудь доручення для мене на сьогодні? Вимкніть радіо. буркнув Вульх. Розділ одинадцятий. Я не знав спокою цілих чотири дні від суботи, коли пополудні Вульф сказав, що ми повинні забути про вбивство і до ранку, в середу, коли я вирішив зробити дещо на власний розсуд. Мене тривожили дві проблеми. Перше, якщо здогад про Сару Дакос, чи її причетність підтвердиться, то я, виходить, забрав з місця злочину і переховую у себе важливий речовий доказ. Поліцейські, звичайно, теж намагалися знайти якісь сліди. Бачили, певну річ, ту фотокартку, але не звернули уваги. Щоправда, ключі від квартири я одержав від місіс Альтхаус, однак це була моя єдина законна дія. Друга проблема тривожила мене ще дужче. Кремер зберіг, принаймні поки що, нам із Вульфом ліцензії. Запросив мене Арчі Гудвіна на розмову. Приніс пакет молока, кінець кінцем розв'язав язика, забалакавши про вбивство. Я не проти пограти з поліцією хованки. Часом нам цього навіть хочеться, ми так і робимо. Але тепер усе склалося інакше. Я особисто був перед Кремером у бургу. Ось чому я не знав спокою. Та була ще одна обставина, і вона тривожила мене найбільше Той спектакль, який готував Вульф. Це було найкаркаломніше з усього, що він узагалі коли-небудь вигадував. Надто багато чого, якщо не все, в його задумі не підлягало нашому контролю. Коли я, приміру, у понеділок увечері подзвонив по телефону автомату Хьюітові і спитав, як просуваються справи, той відповів, нібито все йде чудово. Він уже знайшов у якомусь агентстві одного актора, а в іншому другого. І обидва вони приїдуть до нього у вівторок увечері. Тоді я поцікавився, чи Хьюїт впевнений, що той, котрий гратиме мене, вміє водити машину і чи має посвідчення. Хьюіт сказав, що забув про це запитати. Але ж нині, мовляв, водити машину вміють усі. А це ж було надзвичайно важливо. І Хьюїт проте знав. Він пообіцяв перепитати про це негайно. Номер домашнього телефону актора Хьюїт мав. Щодо інших деталей у нього було все гаразд. І справді. У вівторок о півдні, як ми й домовлялися, Хьюїт подзвонив до нас додому і заявив Вульфові, що вельми шкодує і перепрошує. Але замість 20 орхідей Фаленопсіс Афродіт зможе прислати тільки 12, а от Oncidium lecosum він не має жодної. Однак, додав Хьюіт, він, мовляв, докладе усіх зусиль, щоб дістати їх до обіду в середу. Отож, орхідеї привезуть до нас годині о другій. Добре зіграв свою роль він і у вівторок увечері, коли зателефонував і доповів, які продукти вже закуплено і що ще зроблено для званої вечері десяти арестологів. Зрештою, для Хьюіта це звичайні клопоти. І тут усе було гаразд. За Фреда Деркіна та Орі Катера. Я не хвилювався. Їх доручили Саулові. Коли б сталася якась несподіванка, той би нас повідомив. А в який спосіб, то вже його копить. Цілісінький день і весь вечір у понеділок і навіть у вівторок зранку ми з Вульфом Палко обговорювали одне питання. Ні, ми не сперечалися. Ми справді лише обговорювали. Ми ніяк не могли вирішити. Чи варто мені подзвонити Регові, начальнику ФБР у Нью-Йорку, і домовитися з ним про зустріч, сказавши, нібито Вульф має досить відомостей про бивство Елтхаусу, щоб викрити злочинця. А я хочу вийти з гри і Ладен запропонувати йому всі матеріали в цій справі за 10 або 20 або 50 тисяч доларів. Але ми того чоловіка по суті не знали і в цьому й була вся біда. Можна було майже напевно припустити, що він клюне на цю принаду. А могло статися й навпаки. Рех підозріть щось недобре. Кінець кінцем у вівторок, перед самим обідом, ми поставили на цьому задумі хрест. Надто вже ризикований він був. А часу залишалось обмаль. Одесяки ранку в середу, почувши, як Вульф підіймається ліфтом до оранжереї, я взяв з собою вже другу за цим сніданком чашку кави, пішов до кабінету спокійно посидіти і поміскувати над однією ідеєю, що не давала мені спокою ще з понеділка зранку. До другої години, коли мала прибути вантажна машина з орхідеями, робити мені було нічого. Все можливе вже було зроблено. Я знав, коли я допив каву, годинник показував тільки 20 хвилин на десяту. А робочий день Сари Дакос у фірмі Місіс Бранер навряд чи починався раніше, як о пів на десяту, чи навіть о десятій. Я підійшов до шафки, відімкнув шухляду, де ми зберігали колекцію всіляких ключів, і дібрав кілька з них. Зробити це було неважко адже я знав, що замок там системи Бермат. З другої шухляди я дістав пару гумових рукавичок. О 9.35 я набрав номер контори місіс Бранер і почув відповідь. Кабінет місіс Бранер. доброго ранку. Доброго ранку. Міс Дакос? Так, це Арчі Гудвін. Сьогодні мені, можливо, буде потрібна місіс Бранер. Я хотів би довідатись, чи застану її. Сара Дакос відповіла, що це залежатиме від того, коли саме я прийду. Місіс Браннер, мовляв, має бути в себе від пів на четверту до пів на шосту. Я сказав, що в такому разі ще попередньо зателефоную. Отже, Сара Дакос у конторі доведеться піти на ризик, наштовхнутися на прибиральницю. Я зайшов на кухню сказати Фріцові, що йдуть дзвонити по телефону автомату. Вдягся і на 9-й авеню зупинив таксі. Ключ Місіс Елтхаус від дверей будинку номер 63 на Арбор стріт був ще в мене, тож до дверей квартири Сари Дакос я потрапив законно. А вже тут скористався своєю колекцією ключів. Спочатку я двічі постукав, потім двічі натиснув кнопку на дверях. Почув як у квартирі продаренчав дзвінок і нарешті, не дочекавшись відповіді, спробував перший ключ. Четвертий легко і плавно відімкнув замок. Я натяг рукавички, повернув ручку, відчинив двері, порушивши закони штату Нью-Йорк, переступив поріг і причинив за собою двері. Кімнати були тут розташовані так само, як і в квартирі на горі. Але меблі стояли зовсім інші. Замість великого килима на підлозі там і сям лежали невеличкі підстилки. вузенька кушетка, закидана подушками, ні письмового столу, ні друкарської машинки. Стільців теж не бозна скільків. Книжок ще менше. На стінах п'ять маленьких образків, що їх сміливий коханець певно назвав безстаромодними. Штори на вікнах були опущені. Я вімкнув світло. Потім поклав капелюх та пальто на кушетку і відчинив стіну шафу. Мене бентежили дві обставини. По-перше, ще хвилини могла з'явитись прибиральниця. А по-друге, я сам не знав, чого тут шукаю. Чи то пак... Знав, що коли шукаю, то щоб знайти бодай що-небудь, аби віддячити, байдуже, чим скінчиться вечір у четвер. Кремерові за пакет молока. Спершу слід було на швидку оглянути всю кімнату. І вже за 10 хвилин я обстежив вітальню з двома стінними шафами, перейшов до спальні. Я трохи не дав маху. Стіна шафа у спальні була напхана напхом. На плічках сукні, внизу полиці із зуттям та валізи. Вгорі дві полиці з квадратними та круглими коробками для капелюшків. Сумки і дві валізи були напаковані літніми сукнями. Коробки для капелюшків я проминув. Тієї хвилини я б дорого заплатив, аби тільки взнати, чи приходить сюди прибиральниця по середах. Та хвилин через 10, переглядаючи паку фотографій, я збагнув. Це просто безглуздо – проминути коробки для капелюшків і гаяти час на паку фотографій які навряд чи скажуть мені щось нове. Отож я підтяг до шафи стілець, став на нього і переставив коробки на підлогу. Їх було три. У першій лежало три так званих капелюшки та два бікінні. У другій – один великий капелюшок з широкими крисами. Я вийняв його і побачив на дні коробки револьвер. Секунд із п'ять я сторопіло дивився на нього, потім узяв у руки і глянув. Це був Сміт і Весен, калібру 0.38. В барабані одна стріляна гільза і 5 цілих патронів. Я стояв посеред кімнати з револьвером у руці і ладен був поставити 100 проти одного, що це той самий Сміт і Весен, на який Артхаус мав дозвіл. Саме з цього револьвера вилетила куля, яка пройшла крізь його серце, а на натисла Сара Дакос. К бісовій матері той один шанс проти 100. Головне, що з револьвером робити. Якщо я заберу його з собою, він уже ніколи не стане вагомим речовим доказом проти вбивців в судовому слідстві. Адже я добув його незаконно. А якщо я покину револьвер у помешканні, вийду на вулицю подзвонити по телефону автомату Кремерові, щоб той взяв ордер на обшук квартири Сари Дакус, револьвером заволодіють поліцейські. Та коли протягом наступних 36 годин про все це стане відомо ФБР, а це легко може статися, то великому спектаклю в четверг увечері – амба. Безперечно, інше. Якщо я залишу револьвер у коробці і не позвоню Кремерові, то де гарантія, що Салі Дакос не спаде на думку, нібито сьогоднішня ніч, саме та ніч, коли можна взяти револьвер і кинути його в річку? У мене залишався тільки один вихід – переховати револьвер. Але куди? Я поклав капелюшок знов до коробки, Поставив коробку на полицю, стілець на місце, розвернувся. У спальні я не знайшов жодного надійного місця і рушив до вітальні. Тепер було б, як ніколи не до речі, якби прибиральниця або хтось інший перебили мені. Я оглянув кушетку і побачив, що пружини стоять на фанерному днищі. Непогана схованка. Якщо Сарай зазирне до коробки і виявить пропажу, то, звичайно, повік не здогадається, що револьвер хтось просто переховав куди інде. Шукати його не стане. Я поклав револьвер на днище під пружинами, розвернувся довкола, впевнюючись, чи все стоїть і лежить так, як я застав. Зрів свої пальто й капелюх, і так спішно забрався з квартири, що мало не вискочив на вулицю в гумових рукавичках. Вже сидячи в таксі, я сушив собі голову іще однією проблемою. Сказати вульфові про револьвер чи не сказати? А може зачекати до четверга, коли ввечері настане розв'язка? Знайти відповідь було нелегко, але ж ми для того і примушуємо працювати свій мозок, щоб послатися на складні причини і так ухилитися від простої відповіді. Коли машина зупинилася перед нашою старою кам'яницею, голова моя взагалі перестала варити, і тут я усвідомив, що з роками вона варитиме не краще. Було 10 хвилин на 12-ту, отже Вульф уже мав спуститися з оранжереї вниз, однак у кабінеті його не було. Зате з кухні долинав гамір. Радіоприймач працював на всю потужність, і я рушив туди. Вульф стояв край великого кухонного столу і сердито дивився на Фріца, що, нахилившись, принюхався до шматка копченої осетрини. Обидва не почули, як я війшов, але Фріц, випроставшись, побачив мене. І тоді Вульф обернувся і запитав. «Де ви були?» Я відповів, що маю новини. Вульф наказав Фріцеві приготувати відбивні котлети о чверт на третю. Чекати довше, він, мовляв, не збирається. І пішов до кабінету. А я за ним. Там я одразу вімкнув радіо. Підставивши ближче до вульхового крісла «Жовтий стелець», я вгледів у нього на столі три викрутки. Одну з шукляди мосту, дві з кухні. Я, мимоволі, сміхнувся. Вульф сам приготував інструменти. Я сів і відразу сказав, що, на мою думку, Ленч може на нього почекати. «Ще чого?» – відказав Вульф. «Коли в домі гості, господара повинен сідати до столу разом з ними. Тоді в нас, – промовив я, – досить часу обговорити моє коротеньке донесення. Я не обтяжу вас довгою розповіддю, але, гадаю, вам буде приємно довідатись, що я маю підтвердження версії, яка влаштовує нас більше. Мені закрутіло прогулятись, і я випадково забрів до будинку 63 на Арбор Стріт. Випадково в своїй кишені натрапив на ключа, який підійшов до дверей Саре Дакос. Отож я опинився в квартирі, роззирнувся, і в коробці з капелюшком, вона стояла на полиці в стінній шафі, знайшов револьвер системи Сміт і Весон калібру 0.38. Одна гільза в барабані порожня. Як ви знаєте, Кремер мені сказав, що Елтхаус мав дозвол саме на Сміт і Весен калібру 0.38. Але револьвера в квартирі не знайшли. Хоч у шухляді його письмового столу лежала повна коробка набоїв. Виходить дівчина. «Що ви з ним зробили?» Переховав. Мені здалося, що йому не місце в коробці жіночим капелюшком. Отож я поклав його під пружини в кушеці. Вульф глибоко вдихнув повітря. На хвилину затримав подих, а тоді видихнув. «Це вона застрелила Елтхауза». Випалив він. «Правильно. Саме це я й хотів сказати. Тільки ви перебили мене». «Вона не знайде револьвера?» «Не знайде. Якщо вона помітить, що револьвер зник з коробки, то навіть його не шукатиме. Наскільки я знаю в родливих молоденьких жінок, вона просто перелякається. Якщо так і станеться, я матиму клопіт. Вона може втекти, Мені доведеться повідомити Кремерові про револьвер і тоді мене потягнуть до іляки. А якщо я Кремерові нічого не скажу, то не зможу спокійно вночі спати. Вульф заплющив очі та через кілька секунд знов їх розплющив. Ви повинні були сказати мені, що йдете туди. Ні не повинен був. Це моя особиста справа, в якій замішаний пакет молока. Хай навіть дівчина нікуди не дінеться. Я матиму той самий клопіт, якщо завтрашній вечір кінчиться невдачею. Ось бачите? Все, якщо та якщо. А тепер я думаю подзвонити по телефону автомату H'Uiet і спитати: чи запаковані вже орхідеї? Дзвонити? Не треба. У Хьюіта багато роботи. Гадаю, револьвери можна ідентифікувати? Безперечно. Тепер фахівці робляться навіть тоді, коли номер спиляно. А Кремер знає номер револьвера, на який Едхаус мав дозвіл. «Тоді ніякого клопоту ми не матимемо. Мені ще треба поглянути на ту осетрину». Він підвівся з крісла і рушив до дверей. Але біля порога зупинився, обернувся до мене, кинув. «Усе гаразд. І вийшов». Я похитав головою і хитав нею весь час, поки ставив на місце «жовтий стілець». «Клопоту ми не матимемо. Дай Боже!» У мене промайнула думка, що якби я був такий шанолюбний, як Вульф, то вже давно керував би ФБР. Але я відразу збагнув, що так міркувати не варто. Я сховав ключі та рукавички до шафки і пішов на кухню випити склянку молока. Ленч сьогодні мав бути пізно, а заразом і послухати їхню суперечку про осетрину. Залишалося ще години дві, чи більше. Молоко я випив і вирішив обійти будинок. Насамперед, я піднявся до своєї кімнати, поглянути, чи все готове до прийому гостей, які мали зайняти моє ліжко. Фріцеві заборонено входити до мене в кімнату, вона моя, і відповідаю за неї тільки я. Тут усе було гаразд, тільки дві подушки, що я вранці взяв із стіної шафи, виявилися неоднакових розмірів. Але тут уже нічого не дієш. Потім я пішов до так званої південної вітальні, що якраз над кімнатою Вульфа. Там на двох односпальних ліжках мали ночувати ще двоє гостей. Та заходити сюди було зайве. Помилок Фріц ніколи не пропускався. Але ж мені треба було якось згаяти час. Зрештою я його таки згаяв. Я не чекав їх раніше другої години. Але забув про одне. Справу ж доручили Саулові. Вульх був на кухні. А я у вітальні поруч із кабінетом саме давав лад простирадлам на кушеці, коли пролунав дзвінок у двері. Я поглянув на годинник за 20 хвилин друга. Отже, це ще не вантажна машина. Та я помилився, вийшовши до передпокою, і побачив крізь шибки на сходах здоровенного типа в шкіряній курці. Коли я відчинив двері, він хрипко гаркнув мені в обличчя: Ніровульф, ваші орхідеї. Я вийшов на сходи. краю на тротуарі стояв великий зелений фургон з червоним написом збоку. Транскорпорація Північного узбережжя Ще один такий самий здоровезний тип відчиняв дверцята фургона. Я сказав досить гучно, що сьогодні на дворі збіса холодно для орхідей, і що зараз я сам поможу їх вивантажувати. Та коли я вдягся і знову вийшов, ті двоє здорових уже поставили один ящик на тротуар і примірялися нести. Я знав його розміри. Завдовжки 5 футів, завширшки 3 і завширшки 2. Мені вже доводилось упаковувати такі ящики, коли ми відсилали орхідеї на продаж чи на якусь виставку. Збоку на кожному було написано «Обережно, тропічні рослини, швидко псуються, тримати в теплі». Я зійшов на тротуар, але ті двоє самі взялися за ручки у бабіч ящика, підняли його і, вочевидь, не потребуючи моєї допомоги, навіть на східцях, рушили до входу. Нагорі вульф притримав двері і вони внесли ящик. Мені не залишалось нічого іншого, як стояти і стригти фургон. У машині було ще п'ять таких самих ящиків. Один з них мав бути особливо важкий, навіть для цих двох чолов'ях. Але я не знав, який саме. Виявилось передостанній. Коли вони стягли його на тротуар і взялися за ручки, один сказав, «О, Господи, ці горщики кивитко зі свинцю!» А другий відповів, «Та ні, із золота!» Я озирнувся. Чи не стоїть десь поблизу агент ФБР, прислухаючись до цієї розмови? Вони обережно, чи принаймні я так сподівався, що саме так. Винесли ящик на сходи і навіть не спіткнулися. Хоч він важив мало не 300 фунтів. Коли останній ящик уже стояв у передпокої, Вульф розписався за вантаж. А я дав кожному з тих двох здорованів по 2 долари. Вони подякували. Я зачекав, поки обидва зійшли на тротуар і замкнув двері. Ящики стояли по-під стінами вперед покої. Радіоприймач в кабінеті працював на повну потужність. А Вульф уже чаклував з викруткою біля третього ящика від кінця. Я спитав, чи він Буван не помиляється, і коли Вульф відповів, що ні, ящики, мовляв, позначено крейдею, взявся за другу викрутку. Гвинтів було всього вісім, і за кілька хвилин ми їх усі повикручували. Я зняв накривку, ящику підівгавши коліна, Лежав на боці Саул Пензер. Я хотів був перехилити ящик, але Саул, чоловік взагалі невеликий, коли не брати до уваги його носа та вух, повернувся, став першу на коліна, а тоді на ноги. «Добрий день», – привітався вух. «Не дуже добрий», – потягся Пензер. «Можна розмовляти?» «Можна, якщо вимкнути радіо». Саул знову потягнувся. «Оце покаталися. Сподіваюсь, вони всі живі. Я хочу переконатися». Промовив Вульф, чи правильно запам'ятав їхні імена. Містер Х'юйт назвав їх Арчі по телефону. «Ешлі Джервіс – це ви!» «Адеел Кірбі – Арчі!» «Та ліпше, скоріше, випустити їх на волю!» Перший і останній в житті я бачив, як відрекомендують забитих в ящики людей. «Хвилиночку!» – спинив нас Вульф. «Ви все їм пояснили?» «Так, сер, Вони не повинні розмовляти. Жодного слова». Хіба що ви або Арчі їх про це попросите. Вони не знають, хто може підслуховувати в цьому будинку чи той, чому стежить за ним. Але Хьюїт запевнив їх, що нічого їм не загрожує і не загрожуватиме. Кожному з них він дав по 500 доларів і ще постільки ж маєте дати їм ви. Хьюіт також передав цим людям ваші гарантійні листи. Думаю, вони своє діло зроблять. Сау трохи стишив голос. «Джервість, правда, трохи поступається перед Кірбі, але дарма. Хлопці не підведуть. Вони знають, що не повинні виходити з кімнати і виглядати з вікон. Знають. За винятком тих випадків, коли в них буде... репетиція. Вони мають відповідні костюми на вечір у четверг. Ось у цьому ящику», – показав Сау. «Наші речі теж тут. І зброя. Звичайно, й капелюхи вони натягнуть ваші з Арчі». Вульф зробив гримасу. Дуже добре. Почнімо з Фреда й Орі. На них стоять позначки. Сау узяв з рук Вульфа викрутку, підійшов до ящика з білим кружечком на кришці, кинув мені Орі, позначений трикутником, і заходився викручувати гвинти. Я знайшов ящик з трикутником і теж став до роботи. Сау випустив Фреда раніше, ніж я Орі, бо в мене головка одного з гвинтів була зглузована. Цим двом також наказали мовчати, поки до них не звернеться. І коли воші стали на рівні, з виразу на їхніх обличчях, я зрозумів, що це й на краще. Я запитливо звів брови на Саула, тиснув себе пальцем у груди, і він показав на ящику кутку. Я підійшов і почав викручувати гвинти. Я розумів, що професійні актори завдяки великій розмовній практиці привчаються говорити тільки те, що повинні сказати, і не розтурюють рота, коли за сценарієм треба мовчати». Хай навіть так, але Ешлі Джервісові Делу Кірбі слід віддати належне. Адже вони прилежали в ящиках дві години, а може й довше. Особливо скрутно довелося Джервісові, який важив не менше від Вульфа, але його фунти були розподілені по тілу зовсім нерівномірно. Нам довелося перевернути ящик набік, щоб Джервіс з нього вибрався. Потім він іще добрих 5 хвилин лежав на підлозі, відмовляючись від нашої допомоги тільки ворушив руками і ногами. Нарешті оговтався, звівся на ноги, повернувшись до Вульфа, мовчки, біса театрально вклонився. А от Кірбі мені не вклонився, хоча теж не зронив жодного слова. Поки Джервіс лежав на підлозі, а ми його ждали, Кірбі стояв осторонь і ритмічно, влад лад музиці по радіо, робив гімнастичні вправи. Я Салом згодився. Ці хлопці своє діло зроблять. Кірбі хоч був на півдюйма нижче від мене, Зате статуру мав однакову моєю. а от Джервіс на зріз був до стоту, як і Вульф. Щоправда, плечі він мав не такі широкі, а в поясі був трохи товщий. Проте в пальті нічого цього не видно, тільки обличчям обидва актори були не дуже схожі на нас. Але наш спектакль відбуватиметься вночі, а підходити близько в ФБРівці не зважаться. У відповідь на оклін Вульф кивнув головою, мовив «ходімо джентльмени» і пішов до кабінету. Замість сісти відразу за свій стіл, він спершу поставив жовтий стілець на середину килима, досить грубо, щоб заглушити кроки, і рушив по другий стілець. Я теж поставив два стільці, а Сау, Фред та Орі взяли кожен по одному. Після цього всі ми посідали двома колами: Вульф, Джервіс і Кірві посередині. Але тут Вульф нагадав мені: Арчі, гроші! Я встав, підійшов до сейфа і взяв дві заздалегідь наготовані пачки доларів. По 25 двадцяток у кожній. Вульф перевів погляд із Джевіса на кірбі і так повернувся назад. Ленч готовий, промовив він. Але спершу з'ясуємо кілька питань. Це ваші гроші. Арчі. Я простяг кожному по пачці. Джервіс тільки глянув на свою і відразу засунув до бічної кишені. Кірбі ретельно вклав банкноти в гаманець добутись внутрішньої кишені. Містер Хьюїт вам пояснив, почав Вульф що кожен із вас одержить по тисячі доларів. Ви їх одержали. Та коли я побачив, як ви вилазите з тих ящиків, то зрозумів, що за ці тисячі ви вже відробили. Цілком. Тому якщо ви зіграєте свої ролі до кінця добре, я зрозумію, що ви заробили ще по тисячі. І ви їх одержите. У п'ятницю або в суботу. Джервіс розтулив воврота, але вчасно похопився. Він показав на Кірбі, тоді поплескав по грудях себе і запитливо подивився на Вульфа той кивнув головою. Так, дві тисячі. Кожному по тисячі. Містера Кірбі, присуньтеся трохи ближче. Я не можу розмовляти так голосно. Джентльмени, ви пробудете тут 28 годин. За цей час ви не повинні жодним звуком виказати своєї присутності в цьому будинку. Ваша кімната на два поверхи вищі. Пускатиметесь сходами. Користуватися ліфтом забороняється. Якщо вам буде щось потрібно, Уперед покої чергуватиме чоловік. Якщо виникне необхідність звернутися один до одного, тільки пошипки. У вашій кімнаті є кілька десятків книжок. Якщо жодна з них не припаде вам до смаку, можете вибрати котрусь на цих полицях. Радіоприймача, телевізора не вмикати. У будинку не мусить бути ніякого гамору. Ви повинні добре придивитися до постави і манер містера Гудвіна та моїх. І ви матимете для цього досить нагод. Наслідувати наші голоси потреби немає. Вульф випнув губи. Ось, здається, і все. Коли щось незрозуміло, кажіть одразу, тільки пошепки і мені на вухо. Ви маєте запитання? Обидва похитали головою. Тоді перейдімо до ленчу. Радіо вимкнене. За столом про справи не говоримо. Ніхто, крім мене і містера Гудвіна, не розмовлятиме. Вульф підвівся.